a, a az elhagy, nem nem, Nehéz az út. A fiúk bejárták az egész országot, bejáratosak lettek a hanglemez, rádió és tévé stúdiókba. Sokat utaztak, volt izgalom és sok kalandban volt részik, igen. Melyik volt a legemlékezetesebb szereplésetek? Pécs. Debreceni. Debreceni. Debreceni. Melyik? Nekem a 68-as fesztivál. A korso sörrel. Tíz korso? Húsz korso fogadtam valakivel, hogy nem a mi számunkra lesz az első. Na és, mit történt? számázlimbot vesztett. sürgetőse kis Két, szürke az ég nagyjából 4-7 fok van vasárnapig melegszik az idő, aztán pedig arról lehűl. Talán még habazni is fog. János szint egy fok van, de ő, ő képviseli nálunk a pessimizmust. Ő, ő nálunk azt értik, amikor én négy-hét fokról beszélek, és ő azt mondja, hogy egy fok van, ez, ez arcul csapása a kéjfejjelcsenek. Tehát ez a szólamúság, ez, ez mondhatni tűrhetetlen. De itt vagyunk, ahol a part szakad... Mert valójában az a kérdés, hogy ez a többszólalmusság, ami egyébként a hazai belpolitikát legalábbis kormány oldalon nem nagyon jellemezte, hogy ez vajon ebben a cúrezben, ami hát itt van a kertek alatt, vagy már bejebb, hogy ez vajon ezt a többszólalmusságot létrehozza. Az, hogy többszólalmusság van, az egyébként következmény, de nem a legfontosabb. A többszólalmusság elvileg arra adna lehetőséget, hogy... Olyan hangok is megjelenjenek, amilyen hangok eddig nem voltak, és aztán később pedig érvényesülhetnének is. Egyébként egy is ugyanazon személy részéről is, tehát ez nem kell a kórusnak erősebbnek lennie. A kórus vezető maga is lehet több szólamú. Ehm, ki fog derülni? A helyzet ennél sokkal egyszerűbb, tehát nem kell ezt ennyire bonyolultan felvezetni. Öt pakseméta van előttem, plusz a Kejfejancsi bejelélete, választhatnak, hogy mivel kezdünk, vagy legyen zenei műsor. Végül is nagyon sokszor előfordult már olyan a életében, Ma a 2022. december 7-es szerda van, és a pontos idő, most már rettegék, hogy valami rosszat mondok, egy fok van. 7 óra 21 perc 0612538812 12 az elérhetősége. Ma például jellegzetesen egy olyan nap van, amikor a Kejfej népe, nézői és hallgatói bebizonyíthatják, azt, hogy szükség van igenis élőle bonyolítású interaktív műsorra, és telefonálnak, és hogy elmondják a véleményüket? Hát nem tudom, beszélnek, hogy ez most véleménynyilvánítás e, lesz-e, vagy más ki fog derülni. Jó, Jó reggelt! kívánok! Halló! Figyelek! javasolnám egy meg megbeszélni, hogy ma a parlament el akarja fogadni, és se a diplomához, se a felvételhez nem kell nyelvvizsga. Hát ez következmény, ezt e, e, erről mit beszélgessünk? Hát, miután, e... hát az, hogy ez egy, ez egy értelme, értelmetlen dolog, mikor úgyis az emberek jó részének nincs nyelvtudása Hát magyarok. ha meg értelmetlen, akkor miért zavarja? Hát az annyi értelmetlen, hogy azért csak érdemes megbeszélni ezt, hogy képzelik, De Itt tudatlanabb embereket képzeljük. Ez nem tudatlanság, ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen nincs annyi ember, akit így fel lehetne venni, és ki kell nyitni azt a csapot, amit egyébként nem lehetett volna kinyitni, abban a reményben, hogy majd az egyetem folyamán 18 éves fiatal emberekről van szó, lányokról, fiúkról, megtanulhatnak. Az, amit ön most itt felvett, az azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy Warburgon, egy szépséghibba. Most az a kérdés, hogy Warburg vagy szépséghibba. Hogyha a miatt nem veszi meg a varburgot, az azt jelenti, hogy nincs szüksége autóra. Ha emiatt nem vesznek fel fiatal akkor nem lesznek magyar tanárok, nem lesznek kémia tanárok, nem lesznek orvosok, vagy olyan orvos és kémia tanárok lesznek, akik nem beszélnek nyelveket, miközben itt azért ebben az országban elég hosszú ideig voltak olyan kémia fizika, magyar és tanárok és orvosok, akik nem beszéltek nyelveket, vagy beszéltek nyelveket, mert azt az egyetemen tanulták meg. De ezt ön is tudja. Én ezt értem, uram, de azt értsem meg, hogy ezt meg lehet tanulni. Én értem, amit mond, de amin ön fel van háborodva, az az most szerintem nem aktuális. Hogy egyébként bármikor is aktuális-e, nem tudom. Amit ön mond, abban igaza van, de hogy azt mondja, hogy ezt vezessék be, vagy vezessék ki, és ennek következtében e, még annál is kevesebb lesz ebből, abból, abból. a kérdés az, hogy vajon megéri -e. Szakmai felkészültségek sokkal alacsonyabb lesz a, a felsőfokú végülvetség. De ön elvitatja ennek a lehetőségét, hogy valaki az alatt a négy vagy öt év alatt megtanuljon angol, németül, spanyolul hotend, igen, de így a felvételinél hát ö, ö, nem tudnak olyanokat fölvenni, akik alkalmasak felsőfokú iskolavégzettségre. Elnézést a felsőfokú de évtizedeken keresztül volt példa, az én generációnak például nem volt ilyen, és nem mindenki hülye belőle, én az vagyok, de nem mindenki. Azt is meg, hogy a gyerekkel együtt öntik ki a fürdővizet. Nem azt mondom, hogy nincs igaza. Csak azt mondom, hogy ez szépséghiba. miatt, nem vesz Warburgot, miközben utazni akar ilyet elfogadni egy magyar parlamentben, ilyen fölkészültség mellettem, a fiatalok fölkészültség. De azt árulja el nekem, hogy önt miért elepi az meg, hogy a magyar kormány kiállít egy szegénységi bizonyítványt a 84. szegénységi bizonyítványa mellé? Nem lep meg, meg figyelem, véve az egészségi törvényt is, amit el fognak fogadni, ennél lejjebb már nincsen. De mégis ezt említette. Hát ezt is. Hát, Nem, ezt említette. 061 250 12. telefonja egészen kiváló alkalom arra, hogy azt is megkérdezze az ember, hogy egy olyan szituációban, mint amiben most vagyunk, hogy milyen be vagyunk. Olyanban vagyunk, amilyenek önök azt érzékelik. Mindenkinek más. Aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Szóval, fele barátaim, hol kezdjük neki a rendrakásnak? Hol? Melyik, melyik részénél? Legyen ez a nyelvizsga? Legyen ez a rezsi költség. Legyen ez, legyen az, legyen amaz. Otthon, amikor rendet raknak, akkor mindig eldöntik azt, hogy hol kezdik el, vagy hol nem kezdik el. Vajon ez most egy országban? Hol elkezdendő? Egyáltalán. Szükség van egy rendrakásra. 061 253 88 12 A mai napnál alkalmasabb nincs arra, hogy bizonyítsák, hogy szükség van arra, hogy a kejfejhács lebonyolítású legyen és interaktív. 1253-88-12, miközben továbbra is felhívom a szíves figyelmét mindazoknak, akik a különböző sapkák eltörlése vagy nem nemtörtörlése mellett vagy alatt vagy független attól úgy gondolják, hogy egy műsorban finanszíroznának annak fennmaradása vagy színessége, megteremtése vagy fenntartása érdekében, és ezért áldozatot hoznak, Beleértve, hogy ez szellemi tevékenységet is már mint a sajátjukat. 061-253-88-12 helyett dörö, kisdkiser. fialajanos, kukac, gmail.com hogy, hogy alakul a 2023? Ennek a függvényében alakul, alakulhat. A Kejfe finanszírozási módja annak léte mindig olyan, ami számít a nézőire és a hallgatóira más-más módon, de sajnos, hogy hál' Istennek meg fölőrész aláhúzandó róla eltekinteni nem lehet. Más témában 06123 finanszírozás és egyéb ötletek terén szintén 06123 12 de van amiben inkább törő alajanos, janos e névtelefonszám Kinél van a kettes szám 0612, 53-88-12. Nem Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialau! Hát én már napok óta döbbenten néztem, hogy állnak a sorok a benzinkutaknál, nincs benzin. Te, tegnap este 11 órakor, vagy fél 11-kor Gulyász Gelge és, és a Mól vezérigazgatója bejelentette, hogy eltörlik a benzinársattát. Hát én néhány nappal ezelőtt eletöltöttem a kocsimat, Nagyon ritkán megyek kocsival, mert inkább gyalogolok. Testvérem is nagyon közel lakik. Úgyhogy mondjuk nekem. És, és hála Istennek az anyagi helyzetem is olyan, hogy ki tudom fizetni a magasabb árat, hogyha... Ez egy fontos eh. dolog. Mondom, ez egy fontos dolog. Igen, igen. Hála Istennek. Köszönöm szépen! Tegnap megkértek engem arra, teljesen mindegy, hogy kicsoda, hogy vegyek cukrot, kristálycukrot. Karácsony sütés, főzés, ott a lőkereste nincs. Az én cukorfogyasztásom, én nem tudom, hogy az a cukor, ami nálam otthon van, azt mikor vettem. Uh, vendégség volt nálam, és borral kínáltam őket, és 2013-as fehérbort akartam adni, és azt mondták, hogy hát ők aggódnak a 2013-as fehérbor állapota miatt, ami engem teljesen meglepett, mert én azt gondoltam, hogy minél idősebb, annál jobb, de nem vagy borszakértő. Aztán valami mást kaptak, aminek üvegdugója volt, és aminek üvegdugója van, az csak frankó lehet. Cukorra nem volt szükség. Ami cukor otthon van, szerintem azt nem idén vettem, és nem is tavaly Tudtam, vagy emlékezetem szerint a kristálycukorra az van ráírva, így korlátlan ideig eltartható, és ez a kockacukorra is így van, én legalábbis eddig nem tapasztaltam, hogy megromlott volna. Amióta én élek? Nézőpont kérdés, hogy ez soke vagy kevés. Én nem emlékszem arra, hogy kristálycukrot ne lehetett volna kapni. Vagy legalábbis nem emlékszem arra, hogy gyerekkoromban leküldött anyám, fiam, vegyél kristálycukrot. Fiam, ezt sose mondta nekem, én leventem, és nem kaptam. Itt a József Józsefkőrúton az első boltban volt kristálycukor, háromféle is. Megkérdeztem, melyiket vegyem. Nagyjából egy árban voltak, nem is volt olyan nagyon drága. 239 volt az egyik, 249 a másik. De döbbenten álltam a pult előtt, egy nagyon lekoszlott üzletben. Szörnyen nézett ki. Termékmegjelentést hallottak, többféle termékmegjelentést hallottak. Mert nem tudtam alapvetően mit kezdeni azzal, hogy szívességet kérnek tőlem. Hogy szívességet kérnek tőlem, abban semmi kivetni valót nem találtam. De hogy cukrot vegyek, mert egyébként azt nem kapni abban a körzetben, vagy abban a teljeségében, Budapestnek, ahol egyébként ezek az emberek laktak, avval nem tudtam mit kezdeni. Ez egy kognitív diszonancia volt, egy olyan kognitív diszonancia, egy újfajta kognitív diszonancia, tele volt az életem kognitív diszonanciával, ennek a felét legalább én gyártottam. A másik felében eddig a kristálycukor nem szerepelt. Hogy, hogy létezik az, hogy nincs kristálycukor? Ársapka, egyebek nem jártak ilyenek a fejemben. Az, hogy nincs valahol kristálycukor, oké, okay, rendben van elfogyott, de hogy nincs adott esetben egy, egy környéken 10 vagy 12 bolban kristálycukor, és az emberben felrémlik az, hogy a kristálycukorral, mint olyanról le kell mondania, mert az nem kapható, az egy olyan gond, amivel eddig nem kellett találkozni. Amivel lehetett találkozni, de az ember mégis elkerülte. A következő az volt, amikor kiderült, hogy csak két kiló cukrot lehet venni, amit végképpen nem értettem, mert Ilyen aztán még végképpen nem volt az életemben, vagy legalábbis nem emlékeztem rá. Az a megoldás, mely szerint az ember vesz két kiló kristálycukrot, majd visszamegy az üzletbe, én egyébként vissza sem mentem, hanem a kasszából visszamentem, és vettem újabb egy kilót. Ez ilyen magyar virtusnak tűnt. És akkor nem beszéltem a benzérről, de a benzin és a cukor, nagy kérdés, hogy egy tűről fakadnak-e? Látszólag nem, valójában igen. Az, hogy ilyen helyzetbe hozott engem a nemzetközi helyzet fokozódása, és ennek következtében sok minden más. Szóval ezelőtt döbben találtam. Nem arról volt szó, hogy nincs rá pénzem, arról volt szó, hogy van rá pénzem, a műsor finanszírozásába tessék beszállni, dörö.fi aljanoskuka, gmail.com, de még tökrűs hanem arról, hogy Ilyen még nem volt. Itt a Kejfejancsiban, az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, de maradjunk csak az elmúlt napokban, hetekben, ilyen telefon egyáltalán nem volt. Vagy legalábbis nem emlékszem rá. Hogy ez minek következtében van, nem gondolkodom rajta, csak rögzítem a tényt. Most én itt nem kezdek el lamentálni. Eszünkbe juthatna erről az, hogy ez rossz, eszünkbe juthatna erről az, hogyha ez az orosz-ukrán háború következménye, akkor ezt egyébként mi akarjuk-e, vagy sem, vagy döntsék el ők, és egyébként meg legyen nálunk cukor, mert ugye az ársapka következménye az, hogy nincsen cukor, ha annak a következménye. Nem tudom, ezek már olyan gondolatok, amelyek meghaladják az értelmi képességemet. Az, hogy önöket meghallgassam ez ügyben, az elmúlt időben nem volt rámódom, most, ha gondolják, akkor beszélgethettünk a cukorról, vagy bármi másról. 061-23-88-12 Aztán állok a paksamértáimnak, hogyha már összeállítottam őket, akkor önekelét azok tartalmát. Legfeledett nem figyelnek rám. 061 -253 kívánok Péter, vagy. ugyanezt tapasztaltam én is, amit olyan a cukorral kapcsolatban. Hát ez egyszerűen botrányos, szóval megvan szabva, hogy mennyit lehet kitenni a boltba, reggelente 7 kilót, az elfogy 6 óra és 6 óra. És az, hogy 7 kilót lehet kirakni, azt ön honnan gondolja, az a cukormennyiség, ami tegnap előttem volt ebben a spárüzletben, az messze meghaladta a 7 kilót? Hát itt, itt Borsod megyében lakom, itt a Kó, Kóp Áruházba a vezető mondta, hogy ő, ő nekik 7 kilót lehet kitenni, és ha az elfogy, akkor elfogy. Hát nyilván a, a Kóp központja jelezte nekik, hogy ennyit tehet neki. Szóval ez botrányos. Tehát én sem használok cukot ugyanúgy, ahogy ön, mert nem földök, nem sütök, egyedül vagyok, a lányom szokott. Na mindegy, hosszú, de, de mégis botrányos, szóval lehet-e ilyen következménye az orosz hábornak, háborúnak, és hogyha lehet, akkor ezzel mit kezd? Hát, nem, nem, szóval nem. Nem lehet következménye? Orosz nem orosz háború háború, szóval, de az is belejátszik nyilván, de szóval egyszerűen botrányos. Hát hát ársapkás cukor. Oké, okay. miért van ársapka? Elvásárolták, vagy én nem tudom, hogy... Kérdés az, miért van ársapka? Hát, hogy olcsóbban tudjanak vásárolni arra a, a rászakulók, ez a célja, de nem, nem jött be, hát... Ha nem lehet kapni, akkor mi értelme van az egésznek? De lehet kapni, csak nem mindenhol lehet kapni. É, igen, igen, hát ez olyan, mint a benzin, hogy lehet kapni, de be kellett járni érte a fél. De mégis eddig senki nem telefonált be az ár miatt? Hát nem tudom, hogy miért, de igaza van egyébként. 061 253 -88 12 Légy jó kicsit hozzám. Új hangokat itt szeretnék hallani. 061 ársapka és ami nincs mögötte. Cukor, benzin és mi minden más. 061 253 82, mentsék meg a Kejfejancsi betelefonálós műsorát. Megmondom egész őszintén, tegnap nagyon nehezen sikerült rávennem a Hernádit és a Gulyás Gergelyt, hogy legyen késő este kormányinfó, mert rájöttem arra, hogy én ennél jobb eszközt nem tudok arra, hogy bebizonyítsák, hogy van telefonálási kedvük, hogyha ez sem elegendő hozzá, akkor fájú szívvel, de meg kell hozni azt a döntést, hogy ne legyen interaktív a Kejfej mert csak azért, hogy itt üljek egy telefon mellett, arra nincs vágyam. Ennél jobb felhorgadó e, e, indulatokat, mint amelyeket az elmúlt napokban kizárólag én hoztam létre, csak azért, hogy létrehozzam ismét a kedvüket a betelefonáláshoz, ennél többet nem tudok tenni. Ha ez is kevés akkor én legalábbis levonom a konzekvenciát, és megszüntetem a betelefonálás lehetőségét. Fájdalmas lesz, de minden sem heged egyszer. Nézettségen, hallgatottságon, ahogy az elmúlt időben tapasztaltam, jelentős változás nem okoz, hiszen egyébként a nem betelefonálós műsorok a nézettebbek. De a Kejfej Jancsinak az egyik immanens vonás, olyan nagyon sok immanens vonás nincs, az az interaktivitás volt. Itt az alkalom, hogy megmentjék. 061 12 nem, áll, nem állítom, hogyha netán megmentik, akkor visszaállítom az ársapkát a benzére, de még az sem kizárt. 061 Köszönk egy kicsit.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 Meglaptam. Ön szerint mennyi időn belül lehet meglátni majd annak a következményét, hogy turván egy harmadával emelkedett a benzinára, ami természetesen válhattozhat innentől kezdve minden kutomás más lesz majd a benzinára, mint régen volt. A világpiaci ár alapvetően befolyásolja majd a kutakon lévő árakat.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 be erről, hogy ezzel egyébként mennyi pénzre lehet szert tenni, de fogalmam sincs, én nem gondoltam, hogy otthon a rakiak rakjak benzint. Szerintem jó ötlet. 061-20-388-12, nekiállok a Paksamétámnak jó? A mai műsor igazán alkalmas, hogy bebizonyítsák azt, hogy legyen betelefonálás, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy új és új emberek hangját szeretném hallani,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 8 percumban lesz reggel 8 óra, ez a kéfei Jancsi minden, az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 aluliak nap nem felett, és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora.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 bármilyen egyéb ügyben még miatt a következő paksamétához hozzáállnék. Szintén sport 061 23 8812, mentsék meg a Kejfejancsi interaktivitását. A mesél Fogja a kezem Válára hajtom Csendben a fejem Igen Mindig megvigasztal Mindig jó velem ütlen nem leszek Ültessük a szégyenpadra a szóképletes értelmében Fucsovics, Urat és Bondár, Úr kisasszonyt. Lényegtelen.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 A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség közleménye. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség az alábi Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kézényével ellátott 2022. október 30-án kelt nyilatkozatát érté értékelés érkezett Cihá Gál András írása az indexem.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 kulcsfiguráját okolta a viszony megromlásáért, már mint a szövetséggel. Liu ugyanis pontosan tudták, hogy edzőnőjük ké nélkül nem képesek folytatni sikersorozatokat, ezért is jelentétek be ősszel, hogy mennek Linna után, majd nem sokkal később országváltási szándékokat is nyilvánosságra hozták, hiszen villámgyorsan egyértelmű lett, hogy magyarként nem tudna beilleszkedni a kínai válogatós struktúrájába. Pillanatnyilag úgy áll a dolog, hogy a két Liu -fivér pánik közeli állapotban van, hogy ezt honnan tudja az index ne kérdezzék. Egy olyas valaki, aki a napokban látta őket,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 23-88-12. Csak folyton folyvást, mentsék meg a kelyfejelcsébe telefonálós műsorát, ezt egy dologgal tehetik, ha betelefonálnak. 061-23-88-12. Ne csak néz, Ne csak néz,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 Meg kell látnod, másképp kell már élned.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 8 óra múlva 5 perccel Most soha el ne felett, ne csak néz, tárás, Nem áll jól a Kejfei Jancsi betelefonálós műsora. Olvastam, hogy Boros Imre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 Egy hete folyik a hisztériakeltés, hogy a nyugati olajembargó milyen hatással van Magyarországra, és készlethiány lesz, pedig az embargó csak a tengeren hozott olajra vonatkozik a vezetékesre, nem? Itthon a néphűtése folyik, magas fokon. Még egyszer, itthon a néphűtése folyik, magas fokon. Egy Holoda Attila nevű volt mólos igazgató, és egykori energiódjai helyettes államtitkár különösen élen jár a rémhírkeltésben.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 Álljunk neki az utolsó előttinek. Az előbb még telefonált volna Mint emlékeznek rá, hétfő emlékezeten szerint éles kirohanást intézett a Magyar gazdaságpolitikát, illetően a jegybank elnöke. Most már a 24.7-t idézem. Szokatlanul éles kritikával illetve hétfőn a kormány gazdaságpolitikáját Matolcsi György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 Az éles bilált hátterében a világgazdaság szerint, ez tegnap, ked, nem annyira szakmai vita áll, a kormánypárti médiabirodalomhoz tartozó gazdasági lap azt írta, a Fidesz-KDNP egy korábbi frakcióelnökség ülésen elhangzott, megkereste a frakciót a Magyar Nemzeti Bank felső vezetése, azt kérve a kormánypártok támogassák, hogy egy megbízatása megbizatása élethosszig tartson. Ugye vannak hat évre, kilenc évre megbízott emberek, ez most már kervés, legyen élethosszig.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 Miután a kormány korábban az akkori egyban kilénáló Simorandrással is kénytelen volt együtt dolgozni, motorcsira semmi, semmi rosszat nem tud mondani. Hogy a kénytelen az egyébként fennáll-e, erre talán majd füries balás válaszol, de ezt kötve és horgolva hiszem. Egyetlen pak seméta maradt előttem. 061, 253, 8812. már az utolsó pakseméta van előttem. Egyébként holnap 7.32-től Vinterventel Zsolt lesz, tehát aki 7, 7 óra 14 és 7 óra 32 között telefonálni akar, nem állok ellen, de külön biztatni nem fogom önöket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 Hogy örömteliek ezek a változások, vagy sem, ez most teljesen lényegtelen. Amit az idő kikényszerít, annak fia János eleget tesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, itt csak az utolsó négy órában hallgattam önt. Nem tudom, hogy arról azért volt a szó, hogy a magyar kormány a az egynapos, meg kétnapos betéteknél csinált egy korlátozást Igen. a hazai intézményének nagyobb befektetők részéről. És ezzel, mint egy beavatkozott a magyar nemzeti a Bank. Igen. Így van, a monetáris politikában, és gyakorlatilag a monetáris politika fegyverzetét lefegyverezte a magyar kormány, tehát hogy itt gyakorlatilag egy, egy nagyon súlyos uh, uh, beavatkozás volt a független a jegybanknak a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 hogy ez az az a fal, ahova nem megyünk el, és most azt látom, hogy, hogy lehet, hogy, hogy mégiscsak ez egy, ez egy lehetséges opcióvá vált a kormány szemébe. És ön azt gondolja, Na, hogy Orbán Viktor buborékja egy ország buborékja lehet? Abszolút. abszolút. Én azt, azt látom, a, a, a, hogyha most ön látja azt, hogy, hogy hogyan fogalmazták meg a tegnapi kormányrendeletet, hogy hogyan volt a képesség Hernándi Zsolt szájával kimondatni, hogy az Ásapka azért született meg, mert a brüsszeli szankciók, amikor Igen. tudjuk, hogy az még sehol nem volt. Még a Bár házad... nagyon igyekezett a Hernád. én azt kell, hogy mondjam, hogy én, én végignéztem, tehát ott voltam, nem a helyszínen, tévé néztem, pontosan a telefonomon, derekasan próbáltam megkülönböztetni magát, ennyi sikerült.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 Az Uniós pénzügyminiszterek kedi ülésen egy Magyarországot érintő témában sem született döntés, melyel párhuzamosan varga, mély pénzügyminiszter kijelentette, hogy nem járul haza. Ez a mondat egyébként önmagában úgy van megfogalmazva, hogy ne lehessen, megérteni pedig ez HVG. Az Uniós pénzügyminiszterek kedi ülésen egy Magyarországot érintő egy Magyarorszá egyik Magyarországot érintő témában sem született döntés, vagy egyébként a hangsúlyok is lényegesek, melyel párhuzamosan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 Cseh pénzügyminiszter. Azt kérték az Európai bizottság, hogy a jogállamisági eljárás keretében készítsenek új értékelést, amely tükrözi, hogy Magyarország, ha nem is valamennyi, de több korrupció ellenes teljesítette, ezt a bizottságnak ezen a héten meg kell tenni, és a tervek szint a jövő héten már az uniós nagykövetek ismét tárgyalnának róla. A cseh pénzügyminiszter ezt is mondta. A pénzt meg fogja kapni Ukrajna, akár 26 tagállam vesz részt benne, akár 27, ezt majd Navracis Tibortól kéne megkérdeznem, hogy ez mit jelent, hogyan fogja megkapni. A fejlőményeket az európai politikusok felháborodottan kommentálták. Mindeközben a pénzügyminisztérium a következő közleményt küldte ki. A sajtóban ma tévesen megjelent hírekkel. Ellentétben az ECOFIN 2022. december 6-án tartott ülésen nem szerepelt napai renden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása. Minden ilyen állítás álhír. Varga Mihály a Facebook oldal igyekezett ráérésíteni erre a közlésre, hasonló poszt jelent meg Orbán Viktor Twitter oldalán, és Varga Jügy itt igazságminiszter is beszállt ebbe. Előttem az Európai Unió vonatkozó oldala,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 szilájveszed gyűlölet van bennem, hogy, hogy nem tudok olyan tárgyilagos lenni, mint az előző óra, aki betelefonált hosszasan, és, és, és bámulatos volt számomra az optimizmusa, a reménye, a, a hozzáállása. Én bennem olyan. De ő mit nevez optimizmusnak a húszított? Euh, nem, hanem azt, hogy, hogy, hogy én, én, én úgy éreztem az ő szavaiból, hogy, hogy hogy lát arra lehetőséget, hogy ezzel lehet változtatni. Hogy ki lehet... De változtatni mindig lehet, hogy csak a halál után nem lehet változtatni. Hát... Igen. Nyilvánvaló. Számomra is a Huxit a, a leg katasztrofálisabb kimenetelennek az egésznek. Borzasztónak tartom, hogy egyáltalán ez szóba kerülhet, hogy... hogy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 061-253-8812, ami az anyagiakat és a szellemi kapacitás felajánlását illeti, abban pedig döröpontfialajanoskukat.com. A jövő héten hétfőn és szerdá lesz mondjuk betelefonálni, kedden kemenesi Gábor lesz, csütörtökön és pénteken, hát akkor is 7 óra 14 és 7.32-kor igen, majd a szokott 3-as, pénteken pedig az imáron szokott 4-es. 061-253-8812. Jó reggelt! Jó reggelt! Én szoktam mondani, hogy minden el lehet valamit mondani. Tehát az a kép meg van, amikor az ukrán-orosz háborúban az Egyesült Államok utasítja az ukrán katonasságot, hogy lőjék a barátság kőolaj vezetéket, mert akkor majd Magyarországon ellátási problémák lesznek. Né nézze! Le. Abba gondoljon bele, és ezért van jelentősége Nem csak az önök telefonálásának, hanem a kfj Nem jut.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 azt, hogy ennek a hírtévé a hivatalosság rangján teret ad, az egy olyan dezinformálás, amelyet egyébként Józan Paraszti nem lehet fölfogni. Ez az én szakmámban, a saját hitvallásom szerint több, mint bűn. Ez De... három korner egyszerre. És egy berugott tizenegyes. Én csak egy dolgot néznek. A választás az...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 Én azt mondtam, hogy én akkor odállok a határ mellé, és akkor várom a döntést. De nem fogok odálni a határ mellé, mert már nem fogok odálni. És ha, mert ha ez akkor átlép, megyek gyorsan, ha nem, akkor megmarad. De könyörgöm része lesz az időt reménytelenségnek. Igen. Sok sikert. 061-253-8812 Whoa! <laughs> 1 2 -3 8 12 először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 De hát hogy nem talál magyarázatot? Hát tök egyértelmű magyarázat van rá. Tehát ez a háborús kommunikáció, amikor tegnap is szerint, szerintem teljesen ki volt adva ukázba, hogy hányszor kell elhangzani annak, hogy szankciós, elhibázott szankciós döntés. De akkor nem... ön gyakorlatilag azt érzékeli, hogy itt egy lobotómián átesett nép van, akik egyébként vakon és süketen vezethetők? Hát nagyrészt igen, sajnos. És ön is?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 Aha. Mivel érte ezt? <gül> igen. értelemben. Mi a megoldás? Jó, amit akartam mondani, hogy visszakanyarodni. Igen. Tehát, hogy cukor sincs több hete. <kül> és, és erre is Gulyás Gergely azt mondta, hogy majd ő, ők figyelik, hogy, hogy mikor lesz belőle Hát szó. biztos rám figyeltek, én te nap találtam cukrot, az első ére bementem, Szépen és annyi cukor én volt. Én is egy utolsót találtam még múlt héten.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 Hát ezen sokkal gondolkodom, vagy szoktam gondolkodni rajta, igen, muszáj vagyok, mert a nyukám pont az ellentétes oldalról látja dolgokat, mint én a migráns válság úton. Úgyhogy igen, kénytelen vagyok. Sok sikert, megészséget, szerencsét. 061-253-8812. 1-2-5-3-8-8-12 először 253-88-12 másodszor. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok Újpestről, és annyi hozzáfűzni valam lenne, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a betelefonálok egy részének elkerült a figyelmét, hogy itt a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 párhuzamosan négy éven át kust is vállalnak. Igen, igen ebben igaza van, de például sok dologban véleményem szerint is helyesen jár el a kormány, például, hogy próbálja megakadályozni, hogy Ukrajnát segély, segély vagy, tehát segélyeztük úgy, hogy arra ezt ezt a kormány félretette hát, tehát, az no. erre való pénzt. Ezen kívül 26 tagállam mellette van egyetlen ország, nem? és Hát ez a demokrácia, az... János. Hát, mi úgy gondoljuk, a mi általunk megválasztott többség, vezette kormány, úgy gondolja, hogy ez ne legyen így, ráadásul senki legalábbis rá ebben a 26 országból, nincs benne olyan ország, bár a környezők lehet, hogy például Kárpátalján ugye milyen dolgok történik. Elnézést, a, -Alján a nem egy ország. ország. Elnézést, de Kárpátalja nem egy ország. Igen, igen, tehát helytelenül mondtam, tehát valóban van még egy-két olyan ország, amely támogatja Ukrajnát. Ennyi, és 26 és ország olyan... támogatja, egy ország nem támogatja, és Ukrajna ennek nem része, hiszen Ukrajnát kell megtámogatni. 9 óra, tizenkettő perc, legkésőbb elkezdünk legkésőbb elkezdjük a faállítást, addig még van 14 perc, ha telefonálnak, én boldogan beszélgetek önökkel. 06 1 2 -53 -88 12 Most 8 óra 59 van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tiszteletem! Uh, jó, megmondom ezt. És... Eltűnt. Addig jutottunk, hogy megmondja őszintén.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 elmondjam a magam véleményét és meg ma hallgassam az örökét. A magam véleményét olyan nagyon egyébként nem is mondtam meg. Bár szerintem kiérződött. Én most pukasztással foglalkozom. Amely nem azonos a léggömbhámozással. Nem Előző ember még mindig azt hiszi, hogy velem beszélget, miközben így zene szól, és egész másról beszélek. 0612538812 12 először. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Elnézést az előbb meg. Eltűnt, igen. Azt mondta, hogy Boca? megmondja őszintén, és utána nem lehetett hallani semmit. Bocsánat, most hall engem? Igen, de nem kell bocsánatot kérni, nem az ön hibája. Jó, <gül> tehát, <gül> hogy... Annyit szeretném olyan csak mondani, hogy uh, lamentálhatunk azon, hogy lehetne, mit, mit kéne előre venni, hogy jobbá, jobb legyen a helyzet, de addig, amíg nincs a megfelelő szándékú politikai vezetés az országban, addig beszéltek oktatásról, és bármiről, és itt az azt érzem, én azt látom, ismeretségi körülbelül, bárha ez nem is teljesen uh, relatív, persze, de hogy uh, itt az ott meg is uralkodja elve van már évtizedek óta az országban, tehát itt van két politikai oldal. Az egyik oldal a kormánymédia által van, túl nekifejezés fog használni, agymosva, a másik oldal az ellenzéki oldal által, és ha bárki próbálja kritizálni, pro és kontra a bármi. Ja, könyörgöm, ez nem lett megoldás. Ez a műsor, ez nincs agymosva egyik oldal által sem. Vagy nem is tetszik, de, de ha tetszik, akkor mind a kettő által.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 Megpróbálok talpon maradni, és a legjobb lelkiismereteim szerint cselekedni, ennyit tudok tenni. Oké. Okay. 061, 253, 88, 12. Nem várok önöktől lehetetlent. Magamtól sem. 061, 253, 88, 12. Először 9 óra 4 perc van. 1, 2, 53, 88, 12 másodszor 1 2 3, 8, 8, 12 senki többet? Arról volt, hogy adásban állítjuk fel a fát, így aztán zene fog szólni, de szöveg már nem lesz. Telefonokat sem fogadok. Távol létemben döröpont, kukat, gmail.com. Nem, ez volt az utolsó műsor. Holnap találkozunk 7 óra 14 perckor.